Det är dags för podden igen. Avsnitt nummer. Vet Cirka 15. Cirka 15. Veta att påsken står och knackar på dörren. Vet du vad? Det vet jag. Ja, jättepepp på påsk. Vem är du som är så pepp på påsk? Jag är Kåpe Ja, Själv heter jag kp Ludvig. Och var är du på peppskalan? Påskpeppskalan, um, om det är mellan 1 och 5 så är jag nog på ja, men fyra tror jag. Vad härligt. Var... Va, vad har du för känslor egentligen kring påsk? I, nu när jag börjar tänka på det så vet jag inte alls varför jag är så pepp. För att um, jag um, in, tycker inte jätte, jättemycket om godis. Nej, jag har ingen direkt relation så till påsken i övrigt heller. Men... Älskar du ägg? Ja. ja, det gör jag faktiskt. Och, och kycklingar. Ja, men du är ju lite mer av en gott gris. <laughs> ja, vad lustigt att du tog upp det. Ja, men det är absolut. Och då är det ju högtiden över alla andra. Men jag bara, bara ville säga här att... För jag kollade in lite så här bland våra, våra läsarmejl. Hur påsken liksom står sig mm. i konkurrensen med de andra högtiderna. Spännande. och Och den är ju inte jätte, jätte, jättepopulär. Till exempel Signaturen Hunden här har skrivit in en, en topplista. Topp fyra högtider. Ett, jul. Två, midsommar. Tre, Halloween. Fyra, påsk. Lite så... Ah. Ja, det är märkligt. Jag försöker tänka på hur det är men man har ju faktiskt höstlov för jag tänkte att påsken borde rankas högre eftersom man faktiskt har påsklov mm. men man har ju höstlov när det är Halloween så att då får man också en vecka Just det. och eh, Missommar har man ju världens längsta lov Ja, det har man. Och, så att det kan det kanske inte vara något sånt men... Nej, för annars är det ju ett vinnande koncept just lov plus godis är lika med jättebra mm. men Halloween är ju samma sak då kanske med andra ord kanske vi behöver få upp påsken lite att göra mm. KP-läserna lite mer påskpepp Absolut. Men du, kan inte vi pyssla lite här inne nu? Ja, det kan vi, vi Jag har... ser att jag har med någonting här. Jag har med mig en hel kartong, en hel kartong med ägg. Det är <går> tio stycken. Jag har ja, faktiskt en, en liten utmaning till dig innan vi börjar måla. Ja. Ett av de här äggen <går> är inte kokt. <går> ja, <okay. går> Och nio av dem är kokta. Vet ja. du hur du ska... Ja, det vet, jag. Jag vet <går> det. det är det enda här tricket som jag någonsin har lärt mig, tror jag. <går> jag vet inte det själv, nämligen. Nej. Ska jag berätta då, eller? Ja. Ja, man snurrar ju på det. Och om det liksom snurrar bra, kokt. Om det liksom äh, äh, snurra ryckigt. <laughs> eh, då är det inte kokt. Okay. Då liksom skvalpar det runt någonting där inne Ja, Jag har ju pennor där också. Så ta jag några Inget pennor så kan du ta och börja måla de här äggen. Ja, det är kul. Har, har vi några särskilda motiv så? Eh, spontant känner jag att jag ska måla Lukas, KP Lucas. Jag tänker mig eh, kanske en... Någon form av egen filur. Jag tog ja. rosa pennan här direkt så att K och P's rosa vän kanske. Du, under tiden mm. så kanske jag kan svara på en liten fråga här. Absolut. Det är en läsarfråga från signaturen. En tjej som det är första gången som hon skriver till KP. Mm. Och det är just på ämnet ägg. Åh oh, vad spännande. Hej KP. Jag och min familj undrar en sak. Varför finns det olika färger på ägg? Till exempel bruna och vita. Beror det på färgen på hönan eller på något annat? Har du någon eh, gissning? Jag hoppas att du vet svaret, men mm. jag tror mig vet svaret i alla fall. Och ja. an Antingen är det här en skröna som jag har gått på, eller så ja. är det svaret. Och ja. det är att bruna hönor lägger bruna ägg. Och vita hönor lägger vita ägg. Ja, det är... Det är... Oftast sant. För att det allra vanligaste är att vita höns just värper vita ägg och bruna bruna ägg. Men det finns andra hönsraser som lägger helt andra färger. Är det sant? Ja. Finns det rosa? Ja! Det finns mm. rosa, mörkröda. Är inte det coolt? Mörkröda Även ägg. gud Ja, okej. Okay. Gröna, turkosa. Ah. Är det sant? Ah. Men följdfråga är ju självklart då om äggen har de färgerna, hur ser hönorna ut? Att De är inte mörkröda och rosa och, och turkosa i alla fall. <själv> det hade varit härligt. Ah, så alltså så är det. Du, bara en, en sak som inte riktar med det att göra, men mm. har du fått ett ägg med två gula någon gång? Aldrig. Har du det? Ja, jag har fått det två gånger i mitt liv. Tvillingägg. Tvil, så det, är liksom, det skulle väl, anta jag, ha blivit ett, ett, ett, ett tvillingkycklingpar. Ja, ah, det tror jag också. Det finns ett klipp som är ganska känt eh, sedan några år tillbaka på Instagram där eller på Youtube men det är. Där en kille ska <stekar> steka ett ägg och när han det är mycket större än normalt, vanligt alltså jättemycket ja. större men det är ett hönsägg tror jag. Mm. Och när han kläcker det så är det liksom ett till ägg inuti. Ett ägg i ägget? Ägg -ägget. Ja det låter så mycket. Ja. Ja, men lite konstigt. Ja, det är jättekonstigt. <laughs> Du, jag ritar i Lukas här jag på ägget. Se. jag har jag bara börjat med håret här än. Är har han lite... blåa ögon eller vad? Ja, det tror jag. Jag är lite ringrostig på det här med att måla ägg, ja, känner jag. jag har du fler frågor? Ja, det har jag. Ingen äggfråga här, men något helt annat. Ehm, det är pankakan. Ja, det är lite ägg äggteman då. Signaturen pankakan undrar, hur gammal kan en flodhäst bli? Åh! <laughs> Låt mig gissa. Ja, du får gissa. Jag tror att den kan bli gammal. För att mm. de känns ju lite i samma, samma stuk som typ elefanter och sånt. Som blir ofantligt gamla. Jag tror att den kanske blir 40 år. Otroligt bra gissat. Som mest blir de mellan 30 och 40 år i oh. naturen. Alltså i det vilda. Mm. Sen om de får bo på so, Då blir de äldre. För där finns det ju inga faror och sånt. Men rekordet har i alla fall donna då. Som blev 62 år. Hon mm. bodde på zoo i USA. <kört> Oj. Hon bodde på zoo i USA. Sen kommer en till fråga här om Stina Quint. Det är en som inte har någon signatur som frågar. Jag undrar om Stina som grundade KP hade några barn? Nej, det hade hon inte. Nej. Men med tanke på att hon var så smart och grundade KP så kan man ju säga att hon hade flera tusen barn. Ja, det kan man göra. På ett sätt. Det är så jag brukar säga ja. om er läsare. Nej. Jag, jag har 150 000 barn. Vad härligt för dig. Ja. Vi vet ju egentligen inte jätte, jättemycket om Stina. Nej. Hon är lite av en legend här på redaktionen. Men lite mer om Stina kommer i alla fall att få kunna läsa om i en KP som kommer ganska snart. Den så. Det är väl värd att vänta på. Ja. Håll utkik i brevlådan. Mm. Yes. Hur många i Sverige heter Signe? Undrar signaturen, hej oh. Signe. Ja, du. Kanske 20 000. Ja. Som heter Signe i något av förnamnen, ja. Okay. Det stämmer. Men de som kallas alltså, för Signe. 7 716 stycken. Mm -hmm. Men hur många har nam namnet Signe överhuvudtaget? 19 112 personer. Det är ganska grym på att gissa idag. Ja, verkligen. <laughs> Ge fler. Vi har, okej, okej, okej. Ehm... <laughs> När uppfanns Pokémon? Undrar signaturen. Pokemon hjärta. Off. Den är svår. Ja, men, men du är ju in, in the flow. Ja. Men alltså, det kan ju vara så att Pokémon uppfanns ganska mycket tidigare än i Japan, liksom, än det spreds. Mm. Så det fanns ju alla gånger på 90-talet i alla fall. Okay. Kan det ha varit redan tidigare? Slutet på 80-talet kanske? Mm. Ja, men det är helt otroligt. Är det sant? Ja, det var så här att... Eh, Japanen Satoshi Tajiri. Mm. Någon satte ett Gameboy. Vet du vad Gameboy är för något? Ja, gud vad jag har spelat Game Boy i mina dagar. Ja, för de som inte vet så är det ett, ett tidigt spel som man kunde ta med sig ut på stan liksom och spela. Det är lite, alltså, inte helt olikt att spela på en mobiltelefon. Nej. Nej, det var som dåtidens mobiltelefon. En satte en sån i näven på, på Tajiri- han blev helt fascinerad av att man kunde spela sådär. Och då tänkte han tillbaka på sina barndomsår i Tokyos utkanter. När han ystert sprang runt på fälten och letade efter insekter. För det samlade han på. Satt Satte upp dem med små nålar på sådana här tavlor och hade hemma på väggen. Hela samlingar av skalbaggar och fjärilar och Kul, tyckte han. Man borde kunna samla någonting med den här Gameboyen. Gud, vad, vilken smart idé. Mm. Jag gillar ju inte riktigt att han satte upp insekter och så. Nej, det, det känns ju. Det men... stödjer jag inte. Men det var alltså insekterna som var förebilder för Pokémon-figurerna. Precis. Och då var, man får väl säga att det var väldigt bra att han kom på något helt annat då, än insekter och samla på. Mm. Alltså små, gulliga, låtsasdjur. Precis. Men jag tycker också att eh, insekter är en bra inspirationskälla. För att insekternas problem är att de är så himla små Så vi inte kan se dem. Men de, ja. om de skulle vara större... De är ju som små superhjältar allihopa. Ja. De har såna sjuka krafter. Och har, har du någon favorit? Men jag gillar gråsuggen. Mm. Riktig överlevare. Ja. Hängt med i typ 400 miljoner år. Skorpetroll på norska. Ja. Så gulligt. Det är det faktiskt. Ja. Min favorit måste ju ändå vara nyckelpigan. Ja. Såg en sån här om dagen och då tänkte jag. Finns det någon insekt som man blir så gillar så mycket som en nyckel? Man blir ju glad bara man ser den. Liksom. Ja det blir man. Brukar du önska något när den flyger iväg? Nej. Det gör jag alltid. Aha. Brukar det slå in? Alltid. Oh. Hur som helst så mm. var det just 89 då som den här Tajiri kom på. Ja, men... Pokémon-idén. Tog några år innan den kom ut i Game Boy form 1995. Men sen var succén ett faktum. Så ni som trodde att det kom med Pokémon Go. Nu <laughs> vet ni. Hur går det med ditt ägg? För ja, men jag är, är ganska, ganska klar med Lucas här. Han blev, det är ja, inte illa. gillar. Han blev sträng. Jag <laughs> fick ganska stora häsa. Ja. Men det är likt. Jag är framförallt nöjd med håret. Det är jättefint. Hur går det med din lilla <laughs> fylura? Den ja. blir jättekonstig. Jag tror jag ska ge ett nytt ägg. Jag gillar, jag gillar att den har fluga. Den har fluga lite. litet, litet... En hetta. En, en, en hetta. Ja, men det här är, mer ett, det är inte en fråga då från läsaren utan en, en mer ett påskminne. Det kan vara trevligt. Oh. Det är faktiskt en pinsamhet. <laughs> en gång var jag hos min kompis på påskkalas. Uh, ja, det är krumelurdjuret Speedy om du undrar som har skrivit in den här. En gång var jag hos ko min kompis på påskkalas. Vi åt godis och sen skulle hennes pappa steka ägg åt oss. Ingen på kalaset visste att jag hatade ägg och jag vågade inte säga det själv. När jag skulle äta mitt ägg. Sa jag att eh, det var min favoritmat. För att ingen skulle förstå att jag inte ville äta. Eh, det slutade med att jag kräktes ut ägget på bordet. Och sprang ut. Eh, ja, det låter som en helt vidrig upplevelse faktiskt. Ja, nej, det där vill Jobbig man inte var med om. Och, och pinsam och alltihop. Jag lider oh. med krummeluridjuret speedy. Och verkligen jobbigt att känna så. Att man inte vågar säga det så att man vet att man hatar det så mycket men ändå känner sig tvungen att mm. äta det. Mm. Vi har ju ätit hatmat i podden och ja. det det var ingen angenäm upplevelse. Nej fy vilken mardröm. Hoppas att det blir bättre. Jag tycker ju början på brevet var ju lät ju trevlig att ha påskkalas. Det tycker jag lät ja. underbart. Verkligen. Om Godis det nu och var ägg. ett kalas just för påsken. Det tycker jag. Det borde man ta till sig. Så att <laughs> Speedy hoppas du får ett mycket bättre påskkalas i år Ja Men en annan skön tradition Det är mm. att dela ut såna här Påskbrev eh, Påskbrev? Ja Vad är det? Har du inte gjort det? Nej Man ritar Va? ritar en kyckling som kläcks ur ett ägg Säger glad påsk kanske Viker ihop det i en sån här trekantsform Knackar på i grannskapet Får äh, aldrig godis Aldrig gjort Aldrig gjort Men skojar gör. Ja, ja, alltså när man går som påskkärring Ja, precis Nej det har jag aldrig gjort har du? Alltså alla, alla påskar hela min uppväxt. Jaha. Alltså eh. allt som genererar godis gör, gör man ju. Men behöver man ge, är det man ger det kortet och så får man godis? Det är inte som eh, Halloween, bus eller godis att man gör något elakt om man inte får. Nej. nej. Det här är en snäll, snäll eh, tradition. Mm. Har du någon annan påsktradition som du brukar Ja, brukar... nu har jag ju en tradition för mina barn. Det är att gömma Påskägg då, fulla med godis. Och äh, men det är ju en tradition som finns i hela Europa nästan. Kanske främst i Tyskland. Kanske du känner igen? Du mm. som har tyskt på bra Ja. Vi har alltid gömt ägg. Mm. Och i min familj har vi alltid gjort, men det är eget påhitt att efter att alla har hittat sina ägg mm. så gömmer vi oss själva. Ja. Och så ska man leta efter varandra också. <laughs> ja. Och det gör vi fortfarande, trots att vi inte alla är vuxna. Min pappa är från Tyskland. Han har alltid kört med att den som går upp sist på på söndagen före ja. påsk, alltså på palmsöndagen. Ja. Är, den som sover längst den får man kalla då för palmesel. Som är, det betyder palmåsna. Det här är jättekonstigt. Resten av dagen. <laughs> så, så då vill man ju in, inte gå upp sist. Var det jobbigt att bli åsna? Nej ja, men min syster var en riktig skjusovare när nu var små. Så att jag tror att jag nog kanske aldrig blev den. Så det var mer kul att gå och kalla henne på Åsna. Okay. Så, sen tyckte jag att Åsna är väl ändå... Det kunde varit värre. Ah. Jag började faktiskt kolla om det här är något som... Om, kan det vara något som min pappa hittar på? Eller är mm. det faktiskt så här? Men det stämmer. Men då hittade jag att man kör en liknande sak I vissa delar av Sverige faktiskt. Mm. I Söderberke i Dalarna, ett uh. uh. litet ställe. Uh. Har vi någon läsare eller lyssnare där så hör av er och berätta om ni gör det här. Mm. Eh, då kör man eh, faktiskt hela, hela veckan från palmsöndagen och så hela påskveckan mm. så kör man en sån här per dag. Så man får liksom inte ett sånt här skällsord. Eller liksom ett olika namn. djur. Nej, det är inte djur, det är bara olika saker man blir. Ja, okay. ja. Så att man får inte då, om man bor där och inte vill ha något fult smeknamn, så måste man gå upp tidigt hela påskveckan. Hela påsklovet, sätta veckoklockan Kul och jobbigt. Man har mm. lov, äntligen ska man få sova ut. Ja. Inte i Söderberke. Precis, och de kör inte palmåsnen, men de kör palmoxen på söndagen. Så det börjar, börjar med palmoxen och sen kör de på. Så ja men idag till exempel, mm. om det hade varit påskvecka mm. eh, när vi spelade in. Mm. Lukas, har han vaknat än? Nej, han är inte nej, nej. Onsdag idag, mm. vad blir han då? Askfisen. Ja, <laughs> klart. Så, så kör man på. Får se om mm. askfisen kommer hit snart. Mm. Så så är det i Söderberke Och i, i alla fall södra Tyskland Nu har jag ritat ett till ägg här Kan du se vem är det, det? Jag? Ja, ja. är <laughs> Jag ser helt galen nu Jag tycker det blir ganska så... likt jag Ser lite sträng ut också Jag vet inte varför de blir så stränga Jag vill säga ägg. jättearga ögonbryn <laughs> Och rynkor runt munnen <laughs> Ja, jag kollade och försökte <laughs> få med alla detaljer på ansiktet. Ja, jag är en, i alla fall uh, spelat håret igen. Uh, jag är då. helt karl på bakhuvudet. <laughs> men, men den är jättefin. Jag ja. tycker att jag är minst lika lik som uh, Lukas. Men jag vill mm. bara läsa en till sån här liten påskanekdot. Yeah. Och det är då från de pinsamma kusinerna. De har skrivit in. De verkar köra någon variant när de dels ger sån här påskbrev. Men också busar samtidigt. Det här det du var inne på. Ja. Mm. Vi skulle ge våra grannar glad påskkort. Och vi la kortet på trappen. Vi knackade på och sprang iväg. Det är alltså själva buset då. Men grannen öppnade inte. Så vi knackade på igen. Då skulle Johanna som jag antar är en av de pinsamma kusinerna. Gå fram för att kolla. Och då öppnade grannen dörren. Pani. Gud vad pinsamt. Oh. Men vad då vi får inte veta på fortsättningen. Nej. Det vill man ju verkligen höra vad som händer. Ja, vi sprang iväg, står det att de gjorde också. Uh -huh. Så att det kanske slutade där. Jag har börjat måla äggnils här. Katten? Katten kul, äggnils. Kul, kul, kul. Mm. <skratt> yeah. Vad händer nu, undrar ni? Jag ja, men det är och... dags för fler påsktraditioner från runt om i Europa. V vad som hände var att... Från ingenstans tar Ludvig fram ett glas med isvatten och mm. bara stänker rakt i mitt ansikte. Det är en tradition från Slovakien, Ungern och Tjeckien att man kastar kallt vatten på kvinnor. Mm. Nej. Ah, känner du hur hälsan sköljer över dig? Nej, jag känner hur ilskan sköljer över mig. Ja, Det stod det inga om, att ha. utan det var hälsa att och skönhet äh... resten av året. Jättebra. Jag Varsågod, att, säger jag. Jag känner mig vacker men arg. Ja. Så kan jag säga. Men jag har faktiskt en stor limpa till försvar. Ja. I mina ja, ser... händer. Um... Den ser också god ut. Ska vi äta den? Den ser eller? god ut att äta. Ja. Aj! <skratt> <skratt> <skratt> nu slog Josefin limpan i mitt huvud. Det jag försöker göra är en spansk tradition. Där gör man så att man bakar en limpa. Mm. Bakar in ett Kokt ägg med skal och allt. Och traditionen går ut på att um, man ska helt enkelt knacka brödet i huvudet på någon tills det går sönder. Får jag någonting då? om du... Nej, då får, sen äter man upp det. Och då Aha. har man haft lite kul. Men du får ingen hälsa eller något på köpet. Utan ja, du, får väl... du får både hälsa och skönhet. Jag får ingenting. Ja, jag får, får ont i huvudet. Det, ja. det tycker jag var en dålig tradition. Nu <skratt> får vi! Kommer Lukas! <skratt> Hej. Hej. Ni sju sovare. Din askfis. Ja. Vi är, eller Ludvig då har gjort ett ägg av. Ser du vem? Mm, ja, det är självporträtt. Nej. Kolla håret. Rosa framåtkammat. Nej, det är bakåtkammer. Mm. Alla nyanser fanns inte på färgerna så du kanske inte ska... Nej. Den här känner du väl igen? Det är Draco. Och det Snape. <laughs> KP Jussan och KP Lukas. Ja, det stämmer ja. jättebra faktiskt. Men det mm. finns ju fler lekar man kan leka. Mm. Eh, till exempel finns det en... Jag vet inte exakt i vilket land den har sitt ursprung. Men det är en europeisk tradition som har funnits i flera hundra år. Jättegammal. Mm. Att den heter äggknackning. Eller äggpickning. Oh. Det kör vi varje påsk. Gör ni? Ja, det är riktigt. Mm. Kul. Då kan du berätta hur den går till. Ja, man väljer ett ägg. Det är viktigt att äggen är kokta. Uh, och sen uh, ska man uh, hålla ägget med den spetsiga sidan uppåt. Och så turas man om och slå på varandras ägg. Uh, spets mot spets. Och den som pickar sänder den motståndarens ägg först. Ja, vinner. precis. Men vi kör att uh, man vänder också. Så när båda sidorna är trasiga så har man okay. förlorat. Nu ska vi köra en liten pickturnering här då? Vill du börja slå eller? Jag, håller, jag vill börja slå faktiskt. Mm. Lucas, Och det är svårt. Ska man slå hårt? Jag kan ju krossa mitt eget ja, också. Det där är ju taktik. Man får ju känna på sin egenskap. Yeah! Oh! <laughs> Vilket dräpande slag. Ein zweit Nej. Och då gäller det att jag krossar nu ja. då. Yes. Ah. Ah, det blev ah, jag en... Jag klar seger för Josefin där. Det blir lite orättvist för att jag... 2-1 är så jämnt det kan bli. Jo, det blir lite orättvist för att jag Ändå börja. en klar seger. Mm. Nämen, är vi klara då, eller? Ja, ähm. kul att få komma in på slutet. Ja. Äh, ha det så jättebra. Hej äh, då. Hej då.